Здавалась зовсім спокійною, Хоч уся холола. Дожидала ночі, як Бога, Щоб зостатися самій. Зосталась, та не полегшило, Не могла заснути. Все минуле, Все тяжке й болюче встало, Ожило новим життям, І пекло її, мурдувало, Присягання, божіння, І тоді зрада і ганьба, не слава, сором. А він живе тут, нікуди не поїхав, гарно вбраний, живе добре, мабуть. І покинув її, забув, мов то не він присягався, не він занапастив її життя. Нащо доля знову їм зустрітися, судила. Краще б вона його не бачила, не чула про його нічого. Тоді б вона думала, що може він вмер, або Живе десь далеко, у злиднях, у горі і нічим не може їй допомогти. Тоді б їй було легше. А тепер пекучий жаль обнімав її за молодим, за напащеним життям. Жаль на себе і на його зрадника. Саме жаль на його. Якби вона могла його клясти, може б їй було легше, але вона не могла. Вона казала собі, що не любить його більше, після того, як він так із нею зробив. Але зла, зненависті не було у неї до нього. А ті згадки, ті прокляті згадки минулого, недовго і так страшно розбитого щастя, це ж усе минуло, його немає і не буде вже ніколи. Навіщо ж їй згадується? як його очі зазирали її у вічі при місячному сяєві. Бачить той погляд, чує його палки уста на своїх устах, і як його дуже руки, обнявши її, забравши її усю цілком, пригортають так могуче і так боляче солодко. Безщасна кидалась по ліжку, сон утік одне і далеко, Зляканий палкими неспокійними образами, образи минулого щастя мішались з образами перебутої ганьби і сорому. йшли один за одним, як хвилі у річці, і не було в неї сили припинити їх, прогнати від себе і, хоч на мит угамувати цю муку. І довго це діялось, крізь маленьке віконце уже починало сірити першим уранішнім світом. Чути було, як хтось уже проїхав вулицею, а Левантина ще не спала, знеможена безкраю своїми думками, лежала заплющивши очі, а його очі стояли перед нею і дивились, дивились на неї пильно, нерухомо, такі великі, аж горять на чорному романому обличчі, яке воно страшне стало». А очі все більшають, І все наближаються, І печуть її, печуть. Хоче скрикнути, Не може. Хоче врухнутися, Не здужує. А вони все печуть, Аж саму середину серця. Його страшна рука, Чорна така, як і обличчя, Бере її бідне серце І стискає дуже. І хоче вирвати з грудей, Крикнувши, Зірвалась на рівні ноги і стала серед хати ся тремтячи. То був сон, що на мить одну до неї злетів, але який же страшний сон. Стояла і тремтіла. Левантино, чого висипляєшся? На базар треба, озвалась з другої хати Квасючка. Левантина схаменулась. Провела тремтячою рукою по чолу і стала вбиратись. Убралась, взяла кошик і вийшла. На дворі вже було зовсім витко. Скоріше зійшли на базар люди. Ледве завернула за ріг своєї вулиці на другу. Перед нею став Роман. З несподіванки злякалась так, що аж спинилась. І на мить чорне обличчя з минулого сну промайнуло перед нею. Та зараз же й зникло. Божевий Роман нітрохи не нагадував тієї страшної примари. Він стояв перед нею з білим, викоханим обличчям,